ובאת הנה, הגד את כל אשר אתה רואה לבית ישראל. והנה חומה מחוץ לבית סביב סביב, וביד האיש קנה המידה, שש אמות באמה וטופח, וימוד את רוחב הבניין, קנה אחד, וקומה קנה אחד. ויבוא אל שער אשר פניו דרך הקדימה, ויעל במעלותיו, וימוד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 אולם השער הפנימי חמישים אמה, וחלונות אטומות אל התאים, ואל אליהמה לפנימה לשער סביב סביב, וכן לאילמות, וחלונות סביב סביב לפנימה, ואל עיל תימורים. והביאני אל החצר החיצונה, והנה לשחות ורצפה עשוי לחצר, סביב סביב.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 שלושה מפה ושלושה מפה, ואיליו ואילמיו היה, כמידת השער הראשון, חמישים אמה אורכו, ורוחב חמש ועשרים באמה. וחלוניו ואילמיו ותימוריו, כמידת השער, אשר פניו דרך הקדים, ובמעלות שבע יעלו בו, ואילמיו לפניהם. בשער לחצר הפנימי, נגד השער, לצפון ולקדים, וימוד משער אל שער מאה אמה. ויוליכני דרך הדרום, והנה שער דרך הדרום, ומדד אליו ואלמיו כמידות האלה. וחלונים לו ולאלמיו סביב סביב, כהחלונות האלה חמישים אמה אורך, ורוחב חמש ועשרים אמה. ומעלות שבעה עולותיו, ואילמיו לפניהם, ותימורים לו, אחד מפה ואחד מפה אל אליו. ושער לחצר הפנימי דרך הדרום, וימד משער אל השער דרך הדרום מאה אמות. ויביאני אל חצר הפנימי בשער הדרום, וימד את השער הדרום כמידות האלה, ותאיו ואיליו ואילמיו כמידות האלה.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 ויביאני אל החצר הפנימי דרך הקדים, וימוד את השער כמידות האלה, ותאב ואליו ואילמיו כמידות האלה, וחלונות לו ולאלמיו סביב סביב, אורך חמישים אמה, ורוחב חמש ועשרים אמה, ואילמיו לחצר החיצונה, ותימורים אל אליו מפה ומפה, ושמונה מעלות מעליו.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 ידיחו את העולה, ובאולם השער שניים שולחנות מפה, ושניים שולחנות מפה, לשחוט עליהם העולה, והחטאת והאשם. ואל הכתף מחוצה, לעולה לפתח השער הצפונה, שניים שולחנות. ואל הכתף האחרת, אשר לאולם השער, שניים שולחנות. ארבעה שולחנות מפה, וארבעה שולחנות מפה, לכתף השער,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 אשר פניה דרך הצפון לכהנים שומרי משמרת המזבח, המה בני צדוק הקרבים מבני לוי אל אדוני לשרתו. וימוד את החצר אורך מאה אמה, ורוכב מאה אמה מרובעת, והמזבח לפני הבית. ויביאני אל אולם הבית, וימוד אל אולם. חמש אמות מפה וחמש אמות מפה, ורוחב השער שלוש אמות מפה ושלוש אמות מפה. אורך האולם עשרים אמה, ורוחב עשתי עשרי אמה, ובמעלות אשר יעלו אליו ועמודים אל האלים, אחד מפה ואחד מפה.